Rugăciunea a 33-a pentru taina și mucenicia inimii Doamne, Iși, frate învățător, renunat, Te iubim, Te stădim și Te rugăm. Dăruiește taina și ai inimii ca să descoperim în la ei mergăritarul de mare preț al cubioșilor din asemica pe care la cina acea de taină e închemat. Alipie stâpnicul, Aninas caumaturgul, Antipatru, Antonin, Atanasie, Atanasie, Audac, Kalinic, Kaliopie, Kalist, Creonic, Koinat, Konon, Konon, Christofor, Constantin, Ionet, Duca, Eleodor, Eleodor, Emnia, Hermiona, Eufimia, Evarest, Evcleu, Evstratie, Evstratie, Evstratie, Tiraret, Cerminostiv, Pilip, Pilipa, Iorgue Glafira, Grigorie, Ioaniciu Cialmai, Iisiciu Marturisitor, Iisiciu Iulita, Leon Leontie Macrovie, Marcian Nastur Celstul, Martin Marta, Marta Marta Marta Martinian, Martinian Mihail, Nikita Marturisitor, Orest Orest, Petru Petru Petru, Petru Stelian, Tafagone, Roman Tadeu Teodor, Teodor Graftos, Teodor Teofil, Teodosie, Teosevie, Trifina, Trifonia, Trivium, Savatie, Troadie, Vasian, Vasile cel Nov, Vasile, Vandimian, Vadila Zosima, pe care cu un loc și un nume nou, mai prețios decât fi șitice, te-ai iar noi porunca ta să ne rugăm unii pentru alții ascultati.